Biblioteca Multimedia Maia Martin Dreptul la nemurire Uneori, îmi vine să cred că ceața e o intrare în lumea de la început, în care toate lucrurile sălășluiau împreună fără ca ele să fi știut. Ce minunat trebuie să fi fost să schimbi în fiecare clipă identitatea, ca într-o mare călătorie prin lumi și apoi nimic să nu mai știi pe de rost. Nimic nu era mare, nici mic, nici sunet, nici culoare. Totul era numai ură și dragoste. Totul era nedumerire pentru memoria care în curând avea să ne ia dreptul la nemurire. Epifanie și iată-mă, în orizontul auroral al firii, deschidere, lumină, născându-mă din mine, eu sunt deja iubire. Mă poți numi Eva, sunt ziua, sunt noaptea ta. Cât timp rămân de pază la poarta cerului, de sfere că mă de mine și ai să te naști și tu, Adam. De fapt, nu sunt sigură că sunt eu Eva. Știu doar că ocup un teritoriu împrejmuit de existența mea. Pot fi oricine, oricine altcineva. Numai să vin... Să vin ascunzându-mă în proprii mei pași. Urăsc plecările. Ele sunt numai ascunsul, fără mine. Ele pun în aceeași clepsidră iubire și ură de iubire. Pitagora O, Pitagora, întoarceți tabla să închidem universul într-un număr. Poate că Atlas ar trezi din somn noi și n-ar mai ține cerul pe un umăr. Mai ales ne muzica astrală ne-ar cuprinde și cifre reci doar ne-ar dansa pe gură. Noi înșine doar cifre muzicale am fi și viața ar deveni cu mult mai pură. Între fire și gând cheamă Tu ești însă-și chemarea firii a firii care să dăruie. Ocrotește adevărul nostru, dezvăluit în pragul cuvântului. Eu sunt undeva, între fire și gând, jumătate frumusețe, jumătate adevăr. Dăruiem libertatea de a asculta porunca firii și prin ochii ei să contemplu înălțimea locuirii mele.